Informasi dari para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, kesaksian mereka dan pengakuan mereka tentangnya. Sebagai contoh Nabi Adam AS di dalam doanya mengucapkan surah Al-Araf ayat 23. A'udzu billahi minasy walamna anfusana wa idlam baqina wa barham lana anakunanna minal khasirin. Wa hi rabb kami, ini saksi bahasan. Rabbana. Wahai pencipta kami, Pemilik kami, Penyiap segala kebutuhan kami, Pengawas kami, Dan pemusnah kami. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, Dan jika engkau tidak mengampuni kami, Dan memberi rahmat kepada kami, Pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Saksi bahasan kalimat Rabbana. Nabi Nuh alaihissalam juga, Di dalam pengaduannya kepada Allah, Mengucapkan dalam surah Nuh ayat 21. A'udhu billahi minas syaitaan rajim Rabbi Innahum asawuni Wattaba'u man lam yazidhu maaluhu Wa walaluhu illa khasara Wahai Rabbku Penciptaku Pemilikku, penyiap segala kebutuhanku Pengawasku dan pengusnaku, Kesempatan mereka telah mendurhakaiku Nabi Nuhun berkata pada kaumnya Setelah 950 tahun berdakwah Dan telah mengikuti orang-orang Yang harta dan anak-anaknya tidak menambah Bagi mereka kecuali kerugian belakang Juga beliau mengucapkan dalam firman Allah yang lain dalam surah syuara, syuara ayat 17 sampai 118. Robbi, inna qawmi kazzabun faftah baini wa bainam fatham wa najjini wa mamma'iyam mu'minin. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mengelusdakan aku. Oleh karena itu, adakanlah suatu keperluan antara aku dan mereka. Dan selamatkan aku dan orang-orang yang mu'min bersertaku. Nabi Ibrahim AS juga berkata dalam doanya untuk Tanah Suci Mekah dan untuk dirinya juga anak keturunannya A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Rabbi j'al Rabbi, ini bisa sikit bahasan Rabbi j'al hadal balada amina wajlubni wajlubni wabani' anna'budal asna wahai Rabbku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jadikan, jauhkanlah aku berserta anak keturunanku dari penyembahan berhala surah Ibrahim ayat 35 Nabi Yusuf AS juga berkata di dalam pujian dan doanya kepada Allah dalam surah Yusuf ayat 101 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Robb Kod min minal mulki wa'allamtani min ta'widil ahadith. Fatiras samawati wal ardi anta walii fi dunia wal akhirat. Tawfani musliman wa alhikni bis salihin. Ya Rabku, semuunya engkau telah menadungerahkan kepadaku sebagian kerajaan. Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi. Ya Rab! Pencipta langit dan bumi, engkau lah pelindungku dunia dan di akhirat wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi Musa AS juga berkata di dalam beberapa permintaannya berseru kepada Allah dalam surah Tauhah ayat 25-29 sampai Alhamdulillah Ibn Asyidullah Ya Mishrahli Sadri Wa Yasirli Amri Wahlu Al-Uqdatan Minlisani Yafqahu Qawli Waj'al Li Waziran Min Ahli Ya Robku, lapangkanlah untuk keadaan dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Nabi Harun as juga berkata kepada bani Israel dalam surah Thaha ayat 90: "Awwanbilillahi min ash-shaytanir rajim, wainna Robbukumu al-Rahmanu fattabi'uni wa, fattabi wa ati'u amri Sesungguhnya, Rabb kalian adalah Zatima pengasih Dan ikutilah aku dan patuhilah perintahku Saksi bahasan, wa inna rabbakum Dan pencipta kalian, pemilik kalian, pemusnah kalian Penyiap segala kebutuhan kalian dan pengawas kalian Nabi Zakaria AS juga ketika memohon rahmatnya Allah berkata Surah Maryam ayat 4 Rabbi inni wahanal adhmunni washta'al rasu syaiman walam akum bidu'aika rabbi syakiyah Ya Robb ku tulangku telah lemah dan kepada kepalaku telah bermomu telah memuti dan aku belum pernah kecewa dengan berdoa kepadaMu. Di dalam doanya beliau berkata dalam surah Al-Mi'ya 89. Audo billahi mina rajim Robbi la tadarri farduhu wa anta khairul waari'ithin. Sama Nabi Zakaria berkata Ya Robb janganlah Engkau membiarkan aku hidup sendirian baik baik waris. Nabi Isa alaihissalam ketika menjawab pertanyaan Allah, beliau mengatakan, maa kultulahum illa ma amartani mihi'anibulloha rabbi wa Aku sama sekali tidak pernah mengadakan mengatakan kepada kalian selain apa yang engkau. Jadi Allah sementara dia akan datang tanya Nabi Isa alaihissalam di akhirat, akan berkata wahai Isa a anta taqul lil nas ta'khiluni wa ummi Isa apakah kau berkata kepada kaummu sembah aku dan ibuku selain daripada Allah maka yang Isa alaihi menjawab dengan ayat ini aku sama sekali tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya yaitu sembah Allah rabbku dan rabb kalian disaksi bahasa jadi semua nabi-nabi juga mengingatkan tentang Rumuh Allah. Kemudian juga beliau berkata pada kaumnya dalam surah Al-Maidah 72: Ya bani Israel, Abu Allah Rabbi warabkum. Innahumunyirribillaihi ma'rufu wa ta'harimu Allah alijanmada wa rawahuna romadul taalimi min al-sab. Hai bani Israel, sembala Allah Rabbku dan Rabb kalian. Karena sungguhnya Orang-orang yang menentukan sesuatu dengan Allah. Maka ia Allah. Maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya adalah neraka. Dan tiada seorang-orang pun bagi orang-orang yang zalim. Terakhir Bapak-Ibu sekalian perkataan Nabi Muhammad SAW. Di dalam keadaan sulit. Beliau selalu berdoa membaca. Dan ini adalah dikenal dengan doa kurb. Doa untuk mengeluarkan kita. Dari masalah yang sedang kita hadapi seberat Apapun Allah akan keluarkan Asal pakai ini dulu baru berdoa Disebutkan di dalam hadis Riwayat Imam Muslim nomor 2730 Bab doa al -qard. Doa solusi dari masalah yang berat La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul rabbul arshil azim La ilaha illallahu rabbus samawati, wa rabbul ardi, wa rabbul arshil kareem La ilaha illallahu al-azimul halim Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun Azim agung, halim penyantun La ilaha illallah rabbul arshil azim tidak ada, uh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah pemilik singgasana yang agung La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul ajzi wa rabbul, rabbul arshir wa rabbul arsyil karim danyal rabb pemilik arsy agung tidak ada tuhan yang berhak disembah selain dia rabb bagi langit dan bumi dan rabb bagi arsh yang mulia semua nabi dan rasul di atas dan para nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam maka mengakui rububiyah Allah yang maha tinggi dan makmur mereka berdoa kepadanya dengan menyebut-nyebut rububiyahnya sedangkan mereka adalah manusia yang paling sempurna pengetahuannya paling cemerlang akalnya paling jujur ucapannya dan paling mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya daripada manusia biasa lainnya yang ada di permukaan bumi